Kilencedik fejezet, a menekült. Működött azokban az években New Yorkban egy jótékonysági szervezet, a menekülteket istápoló Refugee Watch a menekültek őre. Tagjai aggódó állampolgároknak nevezték magukat, akik viszont nem rajongtak értük, inkább a jótét lelke kifejezést szerették használni. A menekültek őre azt a feladatot vállalta magára, hogy éberen nyomon követi azoknak a sorsát, akik az USA partjaira sodródtak, és a szabadságszobor talapzatára írt szavakat szó szerint értelmezve maradni is akartak. Az esetek túlnyomó többségében szörnyi sorscsapások túlélői, kétségbe esett emberek voltak, akik kerékbe törték az angol nyelvet, és minden megtakarított pénzüket a megmaradásért folytatott küzdelem emésztette fel. Közvetlen ellenfélként a bevándorlási és honosítási hivatallal a félelmetes INSS-szel kellett megküzdeniük. A hivatal munkatársai a jelek szerint egységesen azt a nézetet vallották, hogy a menekült státusért folyamodó 99,9%-a csaló és ügyeskedő, akit vissza kellene zavarni oda, ahonnan jött, vagy legalábbis valahova jó messzire. A Coldexter asztalára 1978 vége felé odalökött akta egy Kambodzsából elmenekült házaspár, bizonyos Mr. és Mrs. Hommong iratait tartalmazta. A franciás műveltségű kambodzsai férfi az általa választott francia nyelven kettejük nevében írta meg kérelmét. A nyilatkozatból lassan kibontakozott a történetük. Amint az az Egyesült Államokban már közismert volt, és később a Gyilkos Mezők című film révén még közismertebbé vált, Kambodzsát 1975 óta egy polpot nevű őrült, tömeggyilkos zsarnok és fanatikus hadserege a Vörös Kmer tartotta a markában. Polpot Estele Lázáma az volt, hogy kőkorszaki agrárországá változtatja hazáját. Víziója beteljesüléséhez az általa eszelősen gyűlölt városiak, illetve általában minden iskolázott ember kiírtásán keresztül vezetett az út. Mr. Mong állítása szerint a főváros, Phnom Pen, egyik legjobb líceumának, azaz középiskolájának volt az igazgatója, a felesége pedig egy magánklinikán dolgozott ápolónőként. Mindketten tökéletesen beleillettek a vöröskmer által elpusztintandónak ítélt kategóriába. Amikor teljesen ellehetetlenült a helyzetük, bújkálni kezdtek. Barátaiknál, szintén diplomás ismerőségnél húzták meg magukat, egyik rejtekhely a másikat követte, amíg az ismerőseiket mind le nem tartóztatták és el nem vitték. Mr. Mong leírta, hogy a vietnámi vagy a tájföldi határig nem tudott volna eljutni, mert a vörös kmerektől és besúgóktól hemzsegő vidéki területeken nem tudta volna helybeli parasztnak kiadni magát. Egy teherautósofőrt azonban sikerült megvesztegetnie, hogy csempésze ki őket Phnom pemből és vigye el Kampong Son kikötőjébe. Maradék megtakarított pénzével pedig rávette egy dél-koreai teherhajó kapitányát, hogy vigye el a pokolból, amivé szülőföldje változott. Fogalma sem volt, nem is érdekelte, merre tart az inkonsztár. Kiderült, hogy New Yorkba szállítja a -e akfát. Érkezéskor nem próbálta kiátszani a hatóságokat, azonnal jelentkezett, és tartózkodási engedélyt kért. Dexter a tárgyalás előtti éjszakát a konyhaasztal fölé görnyedve töltötte, miközben felesége és kislánya a fal túloldalán az igazak álmát aludták. Ez volt élete első, fellebb tárgyalásnak nevezhető megmérettetése, és szerette volna a legjobb formáját hozni a menekültek védelmében. A kambodzsai férfi nyilatkozata után az INS válaszát olvasta el. Meglehetősen rideg hangvételű íromány volt. Az Egyesült Államok minden városában az INS körzeti igazgatója az Atyauristen, az ő irodája az első leküzdendő akadály. Az irodának az ügyel foglalkozó munkatársa azzal a furcsa indokkal utasította el a menekült státus megtagadását, hogy a maunk házaspárnak az amerikai tradíció szerint hazája nagykövetségén vagy konzulátusán kellett volna benyújtani a kérelmét és várni a sorára. Dexter úgy érezte, ez nem okozhat különösebb problémát, hiszen amikor a vörös 1975-ben átvették a hatalmat, az USA sürgősen evakuálta külképviseletét Phnom Penhből. Miután első fokon elutasították kérelmüket, Maungék ellen kitoloncolási eljárás indult. Ekkor értesült ügyükről a menekültek őre, és sikra szállt értük. Az eljárásrend szerint, akitől az INS körzeti irodája elutasítja a kérelmét az elsőfokú tárgyaláson, az fellebezhet a következő szintre, és menedékjogügyi vizsgálóbíró által vezetett második, úgynevezett adminisztratív tárgyalást kérhet. Dexter felfedezte, hogy az elsőfokú tárgyaláson az INS azt jelölte meg az elutasító határozat második indokaként, hogy a munk pár a menekülstátus feltétel szabott öt kritérium, faj, Nemzetiség, vallás, politikai meggyőződés és vagy társadalmi osztály egyike alapján sem volt kitéve üldöztetésnek. Úgy érezte, be tudja bizonyítani, hogy meggyőződéses antikommunistaként és feltétlenül javasolni szándékozott Mr. Maungnak, hogy sürgősen legyen azzá, valamint iskolaigazgatóként legalább két feltételnek biztosan eleget tesz. A másnapi tárgyaláson a bevándorlási és honosítási törvény 243H cikkeje alapján a kitoloncolás felfüggesztését akarta kérni a vizsgálóbírótól. Az egyik irat aljára valaki a menekültek őrétől apró betűkkel ráírta, hogy az ügyet tárgyaló mededékjogügyi vizsgálóbíró bizonyos normál rossz lesz, és odaírt róla még egy érdekes információt. Dexter már a tárgyalás előtt több mint egy órával megjelent az INS Federal Plaza 26 alatti épületében. Ő sem volt magas termetű, de a Mong házas pár mellett szinte óriásnak hatott. Az asszony úgy nézett ki, mint egy játékbaba, a szemüvege lencséje pedig, mintha két pálinkás tamperli alja lett volna. A papírjaik szerint a férfi 48, a nő 45 éves volt. Mr. Mong nyugodtnak rezignáltnak tűnt. Mivel Cole Dexter nem tudott franciául, a menekültek őre küldött egy tolmácsnőt. Texter a felkészülésre szánt egy órában Mr. Monk kérelmét tanulmányozta, de az érveléséhez már semmit nem tudott hozzátenni, sem elvenni belőle. Nem igazi tárgyalóteremben zajlott a meghallgatás, hanem egy hatalmas irodában, ahova külön erre az alkalomra vittek be székeket. Öt perccel a kitűzött időpont előtt be is tessékelték őket. Amint azt előre sejtette, a kerületi ANS iroda képviselője elismételte az elsőfokú elutasítás indokait. Ő sem tett hozzá semmit. Mr. Ross az a mögött követte a papíron már előtte lévő érvelést, majd szemöldökét felvonva a Honeyman Fejser által odaküldött kezdőre pillantott. Cole Dexter közben meghallotta, hogy a háta mögött Mr. Monk halkan odaszól a feleségének. Reméljük, sikerrel jár ez a fiatalember, különben visszaküldenek minket a halába. Mr. Monk ezúttal a tényleges anyanyelvükön beszélt. Dexter az elutasító határozat első indokát könnyedén elintézte, a gyilkos mezővé változott ország fővárosában, Phnom Penhben nincs nagyköveti vagy konzuli szintű amerikai külképviselet. A legközelebbi követség Tájfolt fővárosában, bankokban van, de oda eljutni mangék számára reménytelen. Észrevette, hogy rossz szája sarkában halvány mosoly bujkál, az INS embere pedig fülig vörösödik. A fő feladat annak bizonyítása volt, hogy a vörös gyilkos fanatizmusa miatt minden bizonyíthatóan kommunista ellenes érzelmű emberre, így az ügyfeleire is, Elfogatás, kínzás és kivégzés vár Kambodzsába. A puszta tény, hogy valaki diplomás ember és iskolaigazgató elég a halálos ítélethez. Az az érdekes információ pedig, aminek az este birtokába jutott, az volt, hogy rossz nem hívták mindig rossznak. Apja a századforduló táján Samuel Rosenként érkezett a mai Lengyelország területéről egy zsidó városkából, azaz Stetülből, az orosz cárkozákjai által végrehajtott pogromok elől menekülve. Mi sem könnyebb, uram, mint ajtót mutatni azoknak, akik mindenüket odahagyva a puszta életben maradás reményében jönnek ide. Semmiből sem áll úgy határozni, hogy ennek a két távolkeleti embernek nincs itt helye, mehetnek vissza, hogy letartóztassák, megkínozzák és falhoz állítsák őket. De kérdem én, ha apáink is így tettek volna, vajon hányan mondhatták volna el vérfürdővé változott szülőhazájukba visszatérve, hogy elmentem a szabadság földjére, esélyt kértem tőlük az életre, de becsapták előttem az ajtót, és visszaküldtek meghalni. Hányan, Mr. Ross? Egy millión? Inkább tíz. Kérem Önt, hogy ne paragrafusok alapján, ne az ügyes jogászi csűrés csavarás diadalaként, hanem annak győzelmeként, amit Shakespeare az irgalom lényegének nevezett, határozzon úgy, hogy ebben a hatalmas országunkban van hely egy emberpár számára, akik a puszta életükön kívül mindenüket elvesztették, és csak esélyt kérnek, hogy legalább azt megőrizhessék. Normán rossz hosszú percekig méregette, tűnődve Dextert. Végül ceruzájával az asztalra kopintott, ahogy a bíró szokott a lapáccsal és kijelentette. Kitoloncolás felfüggesztve. Következő ügy. A menekültek őrétől érkezett nő izgatott a magyarázta a francia maungéknak, mi történt. Ettől a ponttól a szervezetük kezébe tudja venni az ügyüket. Administratív teendők vannak még hátra, de ügyvédre már nincs szükség. A maung házaspár a kormány védelmét élvezve az Egyesült Államokban maradhat. Előbb-utóbb kaphatnak munkavállalási engedélyt, menedékjogot, majd a maga idejében állampolgárságot is. Dexter rámosolygott a tolmács nőre, és mondta neki, hogy most már nyugodtan elmehet. Aztán Mr. Monkhoz fordult, és így szólt hozzá. Most pedig lemegyünk az ebédlőbe, és elmondják, kicsodák maguk valójában is, mit keresnek itt. Mr. Monk anyanyelvén beszélt. Vietnám Az alaksori ebédlő egyik sarokasztalánál Dexter jó alaposan megnézte kambodzsai útlevelőket és igazolványukat. Ezeket az iratokat a nyugati világ legjobb szakértői vizsgálták meg, és valódinak minősítették. Honnan szerezték? A férfi Pirinyó feleségére pillantott. Ő csinálta. Angi nemzetségből való. Van Vietnámban egy Gi nevű klán, évszázadokon keresztül közülük került ki a Hué térség legtöbb írás tudója. Nemzedékről nemzedékre szálló különleges mesterségük a kalligráfia. ők készítették a császárok udvari dokumentumait. A modernkor beköszöntével, különösen azután, hogy 1945-ben megkezdődött a franciák ellen vívott szabadságharc, szintén jó hasznát vették végtelen türelmüknek, apró lékosságuknak és elképesztő rajzkészségüknek. Világszínvonalú hamisítók lettek belőlük. Az aprócska asszonynak azért volt szüksége a két kupica ajára emlékeztető szemüvegre, mert a vietnámi háború ideje alatt föld műhelyben kuporogva alkotott olyan tökéletes úti okmányokat, igazolványokat, hogy a Vietcong ügynökei bármely dél-vietnámi városban gond nélkül tudtak mozogni, soha nem kapták el őket. Cole az igazolványaikat. Tehát, mint már odafent is kérdeztem, kik maguk és mit keresnek itt. Az asszony csendesen sírdogálni kezdett, a férje pedig kezét a kezére téve próbálta csitítani. A nevem Guen Van Tran kezdte. Azért vagyok itt, mert három év után megszöktem egy vietnámi koncentrációs táborból. A tábor tehát legalább igaz. Akkor miért adták ki magukat kambodzsainak? Amerika sok dél-vietnámit befogadott, akik a mi oldalunkkal harcoltak a háborúban. Mert én a Vietcong őrnagya voltam. Texter lassan bólintott. Abból bizony gond lehet, ismerte el. Mondja el mindent. A légdélibb országrészben a kambodzsai határnál születtem 1930-ban. Ezért beszélem valamelyest a kmer nyelvet. A családom soha nem volt kommunista, viszont apám függetlenség függetlenségpárti volt. Azt akarta, hogy országunk felszabaduljon a francia gyarmati uralom alól. Engem is ebben a szellemben nevelt. Ezzel nincs semmi problémám. De miért lett kommunista? Hát ez az én problémám. Ezért kerültem a táborba. Nem lettem, az csak szilleltem. Folytassa. A második világháború előtt francia liceumban jártam, pedig már alig vártam, hogy elérjem azt a kort, amikor bekapcsolódhatok a függetlenségért vívott küzdelembe. Aztán 1942-ben jöttek a japánok és elüldözték a franciákat, pedig a visi rezsim hivatalosan ugyanazon az oldalon állt, mint ők. Így aztán a japánokkal harcoltunk. És ebben a harcban Hoshimin kommunistájá játszották a szerepet. Hatékonyabbak, jobban kiképzettek, kíméletlenebbek voltak, mint a nemzeti erők. Sokan átálltak hozzájuk, de apám nem. Amikor a japánok az 1945-ös vereség után elmentek, Hoshimin nemzeti hős lett. Én akkor 15 évesen már részt vettem a küzdelemben. Aztán visszajöttek a franciák, és újabb kilenc háborús év következett. A Ho féle kommunista Viet Minh ellenállási mozgalom egyszerűen magába olvasztotta az összes többi mozgalmat. Likvidáltak mindenkit, aki szembe próbált szegülni velük. Én is részt vettem abban a hadjáratban. Egy voltam a számtalan emberi hangya közül, akik a szétszerelt tüzérségi lövegeket cipelték fel Dien Pű környékén a hegyre. Ott mértünk megsemmisítő vereséget a franciákra 1954-ben. Aztán jött a Genfi megállapodás és az újabb katasztrófa. A hazámat két részre osztották, Észak és dél vietnámra Maga ekkor visszament harcolni? Nem rögtön. Volt egy rövid békés időszak. Vártuk a megállapodásban előirányzott népszavazást. Amikor elszabotálták, mert a déli országrészt uraló Diem dinasztia tudta, hogy elveszteni, mert újra kezdtük a harcot. A Diemek undorító korrupt rendszere vagy hoshimin és Giap tábornok között választhattunk. Én harcoltam Giap alatt, igazi hősként tiszteltem. Így a kommunistákat választottam. Ekkor még nőtlen volt? Nem, már házasságban éltem az első feleségemmel. Három gyermekünk is volt. Ők élnek még? Nem. Minnyáján meghaltak. Betegségben? Nem. B-52-esektől. Folytassa. Aztán megérkeztek az első amerikaiak, Kennedy alatt. Elvileg tanácsadóként. Számunkra azonban a DM rezim csak újabb bábkormány volt, olyan, mint azok, amelyeket a japánok meg a franciák ültettek a nyakunkba. A hazám egyik fele tehát ismét idegen uralom alá került. Visszamentem a dzsungelbe harcolni. Mikor? 1963-ban. Tehát újabb tíz évre? Újabb tíz évre. Mire végelet 42 éves voltam, és a fél életemet állatmódjára éltem le, éhezésnek, betegségeknek kitéve, állandó rettegésben, életveszélyben. De 1972 után minden oka megvolt a diadalmámorra jegyezte meg Dexter. A vietnámi azonban a fejét rászta. Maga nem tudja, mi történt Hosimin 1968-as halála után. A párt és a kormány mások kezébe került. Sokan még mindig olyan országért harcoltunk, olyan országban reménykedtünk, amelyben létezik tolerancia. De azoknak, akik Hosemin után átvették a hatalmat, eszük ágában sem volt toleránsnak lenni. Egymás után tartóztatták le és végezték ki a patriótákat. Leduan és Lectó álltak az ország élén. Egyikükben sem volt meg a Hosimire jellemző belső erő, amely az emberségesebb hozzáállás záloga. Nekik rombolniuk kellett, hogy uralkodhassanak. A titkos rendőrség egyre nagyobb hatalomra tetszert. Emlékszik a TET-offenzívára? Nagyon is jól. Önök, amerikaiak azt hiszik, hogy mi a győzelmet arattunk. De nem így volt. Az offenzívát Hanajban agyalták ki, és GIAP tábornoknak tulajdonították, pedig neki leduan alatt meg volt kötve a keze. Kerek Perec parancsba adták a Vietkongnak, hogy indítsa meg a támadást, amely tönkretett minket, és ez is volt a cél. Legjobb kadereink közül 40 ezeren vesztették életüket öngyilkos akcióban. Ezután Hanoly hatalma megszilárdult. A TET offenzíva után az észak-vietnámi hadsereg vette kezébe a hadviselést, még éppen idejében, hogy learadhassák a győzelem dicsőségét. Én voltam a déli nemzeti erők egyik utolsó túlélője. Szabad, újraegyesített országot akartam, de kulturális szabadságot, magánszektort, paraszti tulajdont is. Ez hibának bizonyult. Mi történt? Nos, a dél 1975-ös végleges leigázása után megkezdődtek az igazi pogromok, a kínaiak ellen. Két millió kínaitól vették el minden vagyonát, és kényszermunkára hurcolták vagy száműzték őket, csónakon kellett elmenekülniük az országból. Én nem értettem ezzel egyet, és meg is mondtam. Aztán már a másként gondolkodó vietnámiaknak is állítottak fel munkatáborokat. Értem, 1975 végén jött el a Congang a titkos rendőrség. Túl sok tiltakozó levelet írtam, amikben azt fejtegettem, hogy az én szememben elárultak mindent, amiért harcoltam. Ez nem tetszett nekik. Mennyit kapott? Három évet, ennyi az átnevelés szokásos időtartama. Utána pedig három év rendőri felügyeletet napi jelentkezéssel. Hatai tartományban Hanolytól körülbelül 60 kilométerre áll a tábor, ahova vittek. Mindenkit jó messzire visznek az otthonától, hogy ne nagyon legyen kedve megszökni. Te magának sikerült? A feleségemnek sikerült. Ő tényleg ápolónő, nem csak hamisító. És én is tényleg iskolai igazgató voltam abban a pár békés évben. A táborban ismerkedtünk meg, ő a kórházban dolgozott. Kelések keletkeztek a lábamon, így kerültem oda. Beszélgettünk, és egymásba szerettünk. Képzelje csak el, a mikorunkban. Kicsempészet onnan volt pár elrejtett arancse csebecséje, amit nem koboztak el. Abból feljutottunk egy teherhajóra. Hát most már mindent tud. És gondolja, hogy hiszek is magának? kérdezte Dexter. Maga beszéli a nyelvünket. Járt is nálunk? Igen, jártam. Harcolt? Igen. Akkor úgy mondhatom magának, mint katona a katonának, hogy a legyőzöttet fel kellene ismernie. Most egy teljes, megsemmisítő vereséget szenvedett embert lát maga előtt. Akkor indulhatunk? Mármint hova? Természetesen vissza a bevándorlási hivatalnakokhoz. Nyilván jelentenie kell minket. Koldexter felhajtotta a kávéját és felállt. Guen Van Tran nagy is fel akart állni, de Dexter visszanyomta a székére. Két dolog őrnagy. Egy. A háborúnak vége. Messze volt innen és régen volt. Kettő. Próbálja meg jól érezni magát az élete hátra levő részébe. A Vietnám, mintha sokkos állapotba került volna. Bam bólintott. Dexter pedig sarkon fordult és elsétált. Az épület utcára vezető lépcsőjén valami nyugtalanító érzés kerített a hatalmába. Volt valami a Vietcong tisztjének kővédermet többent kifejezésében. A sarkon aztán már utána fordultak a járókelők, olyan hangosan nevetett fel fejét hátravetve a fiatal ügyvéd, hogy milyen őrült helyzeteket produkál a sors. Aztán szórakozottan megdörzsölte a bal kezét ott, ahol a forró kókuszolaj annak idején megperzselte, amit egykori ellensége rálöttyentett. 1978. november 21 ike volt.